Larun bateko gomitetan Nafarroako gobernuko eta Euskoiagularitzako laborantxa saileko hordezkariak hor ziren, biltzarnagusian, Nafarroana laborantzaren egoera lagia da eta gobernu behiak, norabide desberdinak hartzen ari da eta lan haundia badute saile hortan, errandauku Nafarroako gobernuko landa garapeneko eta ingurumeneko den Isabel Elizaldek. Nik uste dute azkeneko urteak eh, eram dute laborantza alde batera, eta ez dute ikusi izan nahi bertze batzuk bat laborantzarako, eta guk erentzia hori hartu eta ikusi zer dugun, eta horrekin bertze ere bilatu nahian. E, bertze urtetan, e, hemen ez da ino retorri gina farrotik, gobernutik zuekin egotera eta zuekin konpartitzera eta zuekin laneitera, eta ikusi dut zingarela egon, E, bizkar-bizkarren kontra. Mm. Nafarroako egoera arrondez desberdina da. Nolakoa da? Zer, zer gelditzen da laborantzan? Gostatu guanikan e, haunitz gelditzen dela laborantzan. Hor, e, baztan aldean eta hemen e, ipar aldean, e, bortziritan eta malerrekan, eta badire guanikan e, laborari asko, e, erronka hundi bat dute batzuk e, ekologiko produktzioare bultzatu nahian, indartsuak daude e, eta hor mantendu dute bere, bere baserriak, ez? Eta bai, batzuei e, oain ikusi dugu eta hemen ere haipatu da, esnean ez, ja, e, ez, ez diotela erosten, bineo bertzadetik ere lan egindugu aurten ere bertze, E, koizlekin ere esni hori saltzeko eta mantentzeko berein produkzioa, ez? Eta nik uste duan jikan badugula zer erran eta zerregin. Eta gero badugu herri bera bat izugarria, hain bertzeko e, koizlekin eta produkzio e, izugarri batekin, eta han ere badire elaborariak oso implikatuak ere ekologikoarekin, e, bertako produktuekin, bino, Jak, ikasi behar dugu Nafarroan lendabiziko, elkar ulertzen. Ulertzen ez dela gauza bera herriberako produkzioa eta mendialdeko produkzioa. Guazen ongi begiratzera zer egiten dugun ez e, mine egiteko elkarri. Eta, hortan gabiltzara eta bueno, ni harrun kontenago, benetan ez ziren esperonun E, ez da bai da izartzen altzela sindikatuen artean ere, eta nik uste dut badugu la, lanetiko denak, elkal, elkaru lertzeko gogua, eta hori da importantena, momentu onta nafarroan. Eta gobernu berriunek badu ahala, diru mailan laborantza laguntzeko? Badu, e, joan den urtean urte oso gogarra izan duzen, aurten lortu dugu aurrekontutan, Gehiago jartzea joen den urtean ino euneko 10 gehiago lortu dugu jartzia. Gure asmoa eta nere asmoa da guanikan hori sendotzia gehiago eta indartzea gehiago. badakizue ere, eh, hoantzen bertan ere garela negoziaketetan e, estatuko ministeritzekin eta estatukok ordezgarekin zeren guk badugu hitzarmen hitzarmen bat nun ordaindu bi hart duguna invertze Madridera eterraten dugu ezgulat zerkatikan hainbertze ordaindu bihar eta horre ere badugu erronka handia eta ordun hori negoziatzen ari gara zer ikusten dute hemen. hemen ikusten dut lan asko egin dela aipatu dut hamaboz, hogei hamaboz urte hamabi urte azkenean lortu duzu gure ari gara gure e, tokiko administrazioko erreformarekin eta gogoz, indarrez eta ilusioz eta hori dela importantena. Thank <laughs> you.